الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سیدی الرسول و خاتم النبی و علیه و بسم الله الرحمن الرحیم دغزوِ حنین واقعہ ویل شروع خنین کی اللہ رب العزت مومنان اولو پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بانی غلب ورکڑو آوئی میدان پرے خون ندغا خنین موجود مشرکان سر او تاس ال القوا بره ال تو تفیدل سبد نه نخلا ور دوی ال تلاال اوغ مشرکین اغا تعب تلاال چکم د پی سردار او مشر د جنگ مالک بن عوف اما سرلا اولدا یو او اٹک له ومزبوته غه کې پناواس منویره سراتو والسلام د دوی میدان پرهوستو تخت نهواد صحابه کرام دی پسولېګل او خپل روان او تاس इलाके ته صحابه ولېګل یو صحابي دی ابو عامر اشعري رضی اللہ تعالی عنہ دادا ابو موسی شریف رضی اللہ تعالی عنہ ترو هغه سره سمګری او ته او تاسو علا په څیر ولې بدې کې و سره ابو موسی شریف رضی اللہ تعالی عنہ او سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ویل جंडा ورکړه اور دې د کسانو پسورشه حمله وکړه وی ورلل حمله وکړه ساو شو او سبيو تفتيذ الله سره یونیوريش پدغه موقع باندې هغه سره مو سراقہ ابن مالک روس بیا ایمان روړ او صحابی شه دغه قیدیانو کې هغه مولی ولې او تاس نو د سواباتو چې ما سره ستاسو د پیغمبر خط ته او مال هغه مان راکړه دا څنګه خبره هغه مر خطه سره کم ځای نه راي نبی له سلام د نو چندغه سي سراقه وي ما سراحته اوخا هغه يو اردو کېو باغ ي باندې وطن بي عليه السلام امان دي کړو چې سراقه له امان نه دا سړي دي چې کل نبی عليه السلام مدينې ته هجرت کو مشرکينو کسان کړو چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر صدیق چونیو ناغلہ بدوم رہنانی نو دے ور پس شر ادھا حجرت واقع کی تمسیلی واقع تیرہ شر دد بس اللہ پاک آغا اس اس مکہ کین خالاو نو دا مافی بستوہ آوے چھ بس مال آمان دے سبانوے نو نبی علیہ السلام وردالیک الورگڑیو نایدل تا پکاش نایچے او خودن نو نبی علیہ السلام وے ال یومہ يوم وبرين وفا او وفاين ننرس د خېګړې د احسان او د وعذیدا وفادارين له حاضر دې پرو اوس وی دا وو عامل رجال هوچو د په جنګ کې چې کله مشرکین سره جنگاو او تاس نو په دې زنګول باندې بغښي بوشکین و تراب هغه شپه کې جنگ شوړو ابو موسی اشری زلالو هروارون چې کله دا جنگ نخلاص شو د غریب خو واه زنګون لګیت په ګوډه شو بیا پروت دی نو د ایروارتی وی دا اشری رانو واسه نو چې کله غش راخ ک ناغه رات شي خوروت خوده دې خپې او زنګون نه سپینیو براوانش او دا غین غریب وفادش خو ابو موسیٰ شریع زلان حوته ہوئے چه نبی علیہ السلام لبا خبر ورکې چې مونگا بزویل شکست ورکه او تاسک او خو بطبوئے چه مالا نبی علیہ السلام دو نو دی بیار آقل او ابو شریع زلان و نبی علیہ السلام دراغه ورده ہوئے چه ده غسی ابو عامر بغشیو لگی ده غشم تیره و اسفاغا وفاد شو وی چه مالا دعا کوا خوربی السلام ده ده چه رسول الله دا شهادت خو خراب شیوی نی ده کباس و مارگروه وی ده چه ده نو گویا که پخ بلا زان و وجب وی را غشه نو ده غیو قسم لخود کشی نی. نو دے نبی علیہ السلام لا تقوص وك نبي علیہ السلام میں نہ وہ انه ل جاهد المجاهد دا ډیر کوشش کوم کې مجاهد سره دا شهید دی او بیا جون کې د ویلیو نبی علیہ السلام ته وایي جمالت کی نو نبی علیہ السلام لا سونو چت کړه بخاری کې حدیث ته مغازی کې مغازی وې لا سونه دواړو چت کړه د یو کړه الله اللهم اغفر لعبد ابي عامر واجعل حقوقك كثير من خلقه الله دا عبيد ابي عامر لا او د نړۍ او خلق او چت کې نوېما چې کله دا ورې د چې نبی له سلام مې ترته دعا وکړه هیما ته رسول الله ماتم دعا وکړه ابو موسی اشری زلامه هیما له دعا اللہ مغفر لے عبداللہ ابن قیس نا دخلوں عبداللہ ابن قیس اللہ مغفر لے عبداللہ ابن قیس زمب هو آدخل ہو یوم القیامت مدخلا کریم اللہ عبداللہ ابن قیس تم مغفرتو کی گونوین احماب کیاو لیکن احمد بورا زیعہ عزت منزے کی یعنی جنت کے داخل مدقا تریتے سرا دعوتاس کم کسان نبی علیہ السلام نو اوې لا الله پاک پای غلاب ورکړا او چې کوم امیر او هغه کې بیا پخ په لګي شي دا غلطه یو بل واقعي شي ودې حنين کې دابو ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ کله چې حنين کې اول ځل کو مسلمانانو چې حنين ترال نای په پاول حمله سره چې میدان کې اوتی تربه ترې وي واره ورسو بیا ده غرونو نو د ډیرو میرو کې چه وردناستیو مختلفو دیرو پوکی ده غشو گزارونه پی شورو نو صحابه کرامه ټول ناگهانا ده غشو پا عمله سرا دیر خراب زخمیانشو تی تر نو بیا دوباره نبی علیه السلام پا آواز سر رانن و بی حمله نو چې بیا اکنن نبیه دولو بار و تختی دن ده دوران کې چې دا دوباره جنگ شورو نو دغه دوران کې د ابو پتا در ځلان وای چې د مشرکانو کې یو بیرزو ورول پالوان یو مسلمان پس ورغه ناغه مسلمانې را làn دې کړو ته په د پاسو په دې کې وای ماچولي چې مسلمانې را làn دې کړې نو زوړلم د شاع طرف نمه په دې وګوانې پتوري وو چې څنګه موغو نو و کې وي هغه پرې خو ما په سره پاس فزمانی زمته وجت من هری حلما وېدا سره ترغړ او دې کله کو نیو خوېدا د مرګ بوې محسوس کا یعنی مطلب وزار په مضبوط لگے دره ماي ما خراب نه کله کې سات باد الاسو نه سش و پرې وټ مړ شه مردار شه نو بارحال دغه مشرک میوجه او مسلمان میت اخلاص کوي خو یې چې راپاس یدم را روانوم هغه وختي تور شکس شوی نو عمر رضی الله خو سره مخامخ شو غره علامه خیر را یمارتې چې مال ناس دا سچو شو دی صحابو چې میدان مت تربتری نو عمر رضی الله او تران وراتهوي چې بس امر الله دا پس امتحان دی رار حالات را په دې کې بار حال بيچي وي كلا السلام وروستو جنگ ختم شونه اعلان وک چه من قتل قتيلا وله عليه بين فله سلب چا چې كم کافر وجلي میدان کې خود سره پدي باندې سگا وي نداغاغا صونص سامان د خودا د شو به تور انعام غنیمت خبرو تقسیمه دکه دغه صح وختو دغه صح وخت کی چې چا عمله کړي دا کافر وجله دا غ غزاتی مال فراده شو ابو قتاده وی ما تا خبر را یا ده چې ما کافر وجله نبی علیہ السلام یو زلو وی یو وی دریم زلو وی یو زبدا دم خو یو قابل خامو کا تلچ میشهد لی دا ما بسو گوه یو کیزه که چه ما خواه کافر وجلی او پا وقتی خو ما هم دا سه پریخ روان شمده وی نبی علیه السلام را تووه چه سکی نه پاسه خبر سادا وی ما یا رسول اللہ سنه می وجلی ده خو گوه همی نشتا وی پده که یا بل مسلمان پاسه آوه تیار رسول اللہ زی گوه دا کافر وجلی او خو دب اپریخ و آغا سامانی ما را اشته وکہ چہ کاپری ووج داغہ تورا ازغرا یا وشبلش دے تروان شمارا واش نو فارض یانی اد اللہ پیغمبر دا ابو قتادہ پدی راضی کہ دا سامان ما نایو ودی کہ ابو بکر صدیق پاس ہے رضی اللہ عنہ او ارتوی نا داس نشی کہ لا یعمدو الی اسدن من رسول الله یقاتلون الله ورسوله فیوتی کسلبو عجیب خبره دا الله پر از مارو کی از مریده کافر و او تره بتایا راز سامان داله کافر خواغه وجهله نبی علیہ السلام می بالکل وکر صحیح خبره کای سامان دلا ور دیو یلا دا کافر سمر سامان تو راغرا یوشبلش یغما تا دا کینام کی ملوشو ده تا نفل وی که نا همه فای چه سطوره و کارنامهو کی نام متعزاتی ملو چې غنیمت کی خویصه جودا وی اغا می بیا روستو آغا کافر اغا سا سامان خرس کو وی اغا دون او بی پیسه مدینه کې بنو سلیمکه میں پی اغت باغ واغش باغ او ایداز همه اولانه مالو مالوک ماته اسلام کی د غنیمت پتور ملوشه نو داغه یو واقع بکیو بل مونږ دی واقع خنین کی ویل چې یوخه اغه سردار او نوجوان جذباتي چې ګم بیا تختیدل او داخله کې میدان ته سره د خزو بچو راغست او راغله مالک بن او پویوبکه مو ویلی یو ګډاو چې با سر وړون شو جوړ سردار درید بینه سما اخودا مالک ابن عوف دا کار карда غیبان دې رد کړو چې دا د سوپل بچیو خزی د مراوستی دی ګړی بیزی د میدان دراوزې نه ده دا طریقہ غلطه ودی کې چې بیا کله خلک حنین کې دیو تخته دې نو دا دریدم راغلو اگر چې پزتر وړوند ګډاو نو د نبی علیہ السلام دی پسې خوشا کسان لے گل او تاستا تایف تاقبل الار بطن نخلی تم کسان لی گریو بطن نخلی او طرف ہو نو ایکی او صحابی دے کشر ربیع ربی ابن رفع سلمی رفع ربیع رضی اللہ عنہ دا غوخد اشپالو سید وولو سکالو نو د بطن نخلی تو تلال شاو مرگری دیلالش دیوه مون بدن نخلا تروانو چی بده که موکت اللره نا یو اوخ بانده کی جاوه پرته دا دوله او موه جوڑه ده که چرته زنانه ناسته دا نو زبست دا بده ده مشرکانو سویکینو زبین زبیگو او چی بای نیزده ورلم چی اوخ مو درو نو چی ها دا اغا میتا لرکه پرده دنبه که بوده سڑه ناستو دا اغا دوره دو همه اغا بوده چه اغا مالک ابن اغاو بانه رد کرده و چه تا غلط طریقه کرده نووهی ما چه ته دا پرده لرکده اغا سادر نو دره دره تو اغاو مازا تورید بی ما نسه مقصد ده سه راده ده ده اغاو دوه چه وجنم او سڑه و مشرکو نو ایما په گوزارو کو پا دیوگه بانده فاقه دا مشرکی نو زور بادر و پالوان پا سڑه و اگرچی بوداشه و و ایغا گوزار سرا فاقه ساسرو نشو دونا مضبوط و دوکیو ایما تاوی چه تجربه دی نشتا کنه مرد تا چل نده خوله مرد تا دا گوزار و د اصلی چل نه دی و دا دا سوکا زده تا چل و خم دا کافرانو غدیبه په مر په وخت کې د فخر خبرې کولې پر زوره ورتیا او بدري بیا کولا اگر چې نور به کې وسنو زکه د سلو کال نوړې درو انور کار نو نوې ماده وی چې دا څوک دا شړټ نه بارا دی وګونو سره لاندې د دې ځای کې ما باندې وزاره وکړه زکه فیني کذالک کنتو ازرب ریجان ما با چکهله جنگ کې خلک وان په دقه ځای بوي وو په پختو کې د سٹ پرې ګان دی وای نه دقه ځای دا د ډیرګونه وغيره تي نه یماته چې خدا چې دا په مړشم خدا دا چې بیا پدی مور توي چې ما دوره د وجه لره ما چې دا څنګه خبره کوي بهر حال ما وګ زار ورکه سړې مړدار ک سردارانو کې جنگ لرا غره وې چې بیا لاړه ورسو جنگ نه نو مرته میوې چې دا څه او کافر مې وځلېو جنگ کې دوره دي نو او هو دا دی ولې وایې مې چې ولې وې وې درا تا ته ویل چې ورستاو څه د پونډره خزه ما بچکړي وې چې مرته میوې راته دا دی ولې وایې مې چې ولې وې دا یو وخت کې سخل کومونګا گرفتار کړو زوم زما خور و نوري زنانوي وي دې دورت بچکړو نه هر څمن سره تیر راغومږی ازادي خا ما ته صفته وګینی با نه واجو خو صرف بهر حل کافر وو وي وجنود دوره د پدغه طریقې د نوجوان صحابي وجره نبی عليه السلام بغپلا طائف طرف تر روانش درې طرفونو ته خلک کولی ځکه د مشرکین هونن ته تختید لري بدن طرف ته ربيعه رضی الله عنه او تاس ترپته ابو عامر اشری او موسی اشری او د جډل اولي کرام او طائف تخپل لار ځکه طائف کې ډيري مضبوطه خللې و او اکثریت الته تلو نخپل سره د ډېر وې تادا ثوابه کرام او طائف د نبي عليه السلام مربسه وخت پدې لار چې کتلل نو يو سوابي دې توفيل بن عمر دوسي توفيل رضی الله تعالی ده دغلتا ده لاراکه یو بوتو آئی ته زرل کافین وی دا تو فیل بین عمر دوسیو لیو ته ورش دغلتا اغا درگا دا غرواناک ده یو بوتو ده لرگی نا بس ده وی زور بسی لارا او حل ده میره بوت مطمعت که او قاتل مک نبیل اسرام راتہ دا وसीयتم کنے دا خبر راته کولیو چابش سلام واوزینو طعام واستھی من الله کما یسح الرجل ذل ہے ات من اهلی اذا اسطفا احسن ان الحسنات یذبن سیئات ذلک ذکر للذکرین ماتوی چه سلام خوراوا اخلاق رات سو خون سلام په خلقو آچو خلقو بان خورس کا او اللانا حیاء کاوا او کسوک دا سرابت که تخکاوا زکا نیگه دا شدی گونوون ختمی نو دا نسیت امرات اکڑیو لگلیم دی بوت پس اچو را سیدم او بود میوی مات که پا غزیم او رو وې چې کله دا بوتې رواناونو دا اشاری ویل یا ذلک فین لستمن عباده میلادنا اکبر من میلاده انی حشوت نارفیف فی فادک ای ذلک فین بوتہ زغور استاپا بندگانو کینه څنګه چې خلق نوسته عبادت کای او زما پیدائش تدا پیدائش نمخ کړي یعنی ته خس راغله جوړ شوی ورستو خلقو جوړ کړی او ماستا پسړه کې اورو لگاو مطلب کڅګولې شنه لاست اخلاص اس نشي او ای بدی طریقه باندې دا زه د شرک ورادا هغه مه ختمه او بیا د ځان سره د خپل قوم چونګې د دې قوم سرداو ځان سره د قوم شلور سوا کسان مرګ لري کړو نبی له سلام په بیا طائف ته تلو طائف ته راغله نبی له سلام سره طائف کې شریش نبی علیہ السلام تایف ته تا دريو هونه نه باد زکه چه اصل کم سردار او اکثر کسان طائف ته تقدیر مالک بن عوف او ګنټه کسان دتیو دا شوال میاش کې د تایف دا غزا شوید وم دقه مسلسل شروع وې دا غزوات نبی علیہ السلام ځان مخ کې خالد رضوان هولې غلو زر مجاهدین ولور کړه جلال ش معلومات او کسه حالات کی. نبی علیہ السلام اور پسپی اور اس تو ورا چورغه یی قلو تننودی قلی وی غاګه غټه هغه قلی تننودی او زانه پای کې پټکړو خدایو کال خوراکس کا گندزام مفکنه کړو نبی علیہ السلام چې کلا ورسید نو دغه قلی ولا محاصره کړو په دخالک چون کې عربو قبایلو جمجو خلکو ندیبا برا دقلونا سر روچد که لانده به صحابه بانه غشیشتا نو بده صحابه کرام دیر خراب کریم او مسلمانان دیوچه ډیر مسلمانان شهیدان شو با که دول سپوره دول صحابه شهیدان شو بانه محاصره کی دیر زخمیان شو نو نبی علیه السلام او کمو که چه دا محاصره لگه شا تکو دلتنیز دیخنه د دیره بانه غشیوری او کشمونگ سره غب و انتظام نشنی نو نبی علیہ السلام دینا لگ محاصرہ شاہ تکڑا نن سبا غزائی کی مسجد تعایف جوڑ دے آغزائی نبی علیہ السلام دی رواجو دو خیمیں لگو لیو بی بی آنی زان سر بوتلی وی دعا یومی سلت غمی سل... سلم رضی اللہ تعالی نو یوم کی نبی علیہ السلام و بی بی آنی ویو بی بل خیمیں دا ملمانو دا پارا وکسوکو ملاقات دا رات للنبی علیہ السلام زراناستا پاستا نو نبی علیہ الس دغه ته ډېر راو زکه چې د حنين او د حنين نه بعد داسونو غزواتو ته میاشتې پدې کې لګې درې مسلسل دمیاشتې دا مختلف جهادونه شروع نو نبی عليه الصلاه والسلام دغه دوه خېمه لګې درې پدې کې یو واقعې شو د یو مخنص مخنص منې جړاوالا دا یو خادم د مسلمه رضی الله تعالی عنها ورور دی عبد الله بن ابي اميه عبد الله بن ابي اميه نام صحابي دي نو مسلم رضي الله يور رضا مسلم رضي الله ان او دا رو عبد الله نه او دا دي عبد الله يو خادم و مخنس اجڑا دا نو موهيد هيد نو موهيد انا سو خبره ترې کولې نو بده کې خدا طائف محاصره وا او ور ورو حالت جنگ هم نبی علیہ السلام صحابه په دې قلی ورلل بیا هغه شو د وینه واپس شو په دې انتظار چې څنګه طریقې سره دا محاصره ختم شي او قېله شي نو نبی علیہ السلام راغ خیمه دا نو دیناست او دی. میسلمره زلان هادا وغه مخنس خادم دی او میسلمره زلان ورده عبد الله نو دا مخانس و دوئی یا عبداللہ این فتح اللہ علیک غدن الطائف فینی ادلو کالا ابنت غیلان عبداللہ کا سبال طائف فتح شکا نا قلع نو غری دیکی او سردار دے ابن غیلان دا غلور دا تخیم یعنی ازان او دا صرف ایننا تقبلو بے اربائن و به بے لبسی باندې پزی باندې حاصل ادارې چې مطلب ډیره خیسته او غټه پټه خزان دا الفاظ نبی رسول الله موره او دا هډیرل کروان سره ده زکه ما خوې جوړه دا مخنس د خزو په دې خبراتور نه پوي چې دا خبره ورې ده نوم المؤمنین دا نبی رسول الله لا يدخلن حولائكم انده کې دا کسان و تاسو ته به اجازه د نن تک راتګ آزاد نه کوي دا کدا دی حکم کوم او ماییدا دای چې لکه د ماشومان وغندې پاورات النساء باندې نه پوي نو دا واقع شهونه نبی رسول الله بیا مونږه کړ چې دا په خصوص سره ګینی پالینه د جړاګه دکه کدي د خوزه په نازوک او د خبرو باندې پوي دینم پردا پکار برهان دا, دا محاصره شروع وا په دې په لو باندې وختن په وختن دیبا حمله کول ور بلن مخصدی دا چې ته طریقې سره د دې د قنلې ناروځ یو ځل خونه کې روان خالد بن ولید رضی الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم ته ورګه ځد ویله غیرت, غیرت ور که غیرت کړي شي ورغه میدان سره مرګوري کې دلې خاله ورغه اور یو باريزه الکه څوک با ماسر مقابلو کې نرد کشته داسې چیلنجونه ولړ ډېر ور کړو په دې قله کې د دیو مشروع عبد یالیل اوته خالدہ چیلنجونو مراقا قطر اړه چیلنجونو راکی یو کال پورې فراوتل نشتا رازونه دا خیال دا تامل لري مونږ انر څه پوره کړه او د کوم محفوظیو برنا تاسراته لاندې بهر حال ډیر داسې کوششونه پیډیو کړو صفانه نکو د دوی اصل سردار چود دی بنو سقیف اغا اروای ابن مسعود سقفیده رضی اللہ تعالی الان دا وقتی ما نوران دی تلیو اصل کې د جنگ نو اوردون اردن تلیو, دا پارا تلیو دی دا پار تلیو چه دی منصوبه جوڑا چې په پا مکیب آم لکو نوال تنی جدید دا اسلیحا دا دا غی زمانی تنگ دو بابا و غیرزان لگوڑا چه پا دی جنگ استعمالو نو دی پا دے موقنو. او دا د دې مې مخاوري زو ډېر مشهور سړې واره وته ور څردال قران کې د تذکرې مشته څه اشاره ورته شته سورته زخروف کې وای نبی عليه السلام له الله پیغمبري ورکړه قران نازل شونې د مشرکان وې لولا نزله حاضر قران على رجل من القريهين عظيم چې د محمد صلی الله علیه وسلم ته الله قران ورک نو دې په ځای باندې دې په د دو کلو کې غټ کلي دي تایف او مقا دا سردارانووللی نه ورکو ولید بین یو ولیدو د مکې ولید بینې موغره او سردار دی پ غمبرې بیا دله ورک او یا د تایف سردار دا او واینی م دله رک په د بیا عرو مسلمان شوی دی د په دغه مقعو د بیا عروستو راغلی د د وا وستو را ځي. حال نو بیاله اسلام ډېر کوشش وکړه نه کاوه مهاसरा وا او اغویرو کوزيدل نه بس دن بندو نبی علیہ السلام یو راز او کار ورسره کو کی دی شي به ډېر وزي بار باغاتو د انګورو تایب داسه بر غریزه علاقه دنم باغات د شینه بکی او د انګورو باغاتو نبی علیہ السلام د باغات ولو وخه کدی بخپه شي کنه دردمن بشیرو بس نبی علیہ السلام حکم وکړو پدې کې څ باغني مولو دوی په درمن شو خپدوی به خپل زمیدار راولې نبي علي سلام ته وي صلب اغونه وي کتا لالا غلبا دار کړه متا بستا ملکیتیا سیمه د پدې کې اوخ مونګلا غلبرا شوا نو ولې باغات وخې د الله د پاره مونږ ر خپل وليو پالا نبی علی السلام رحم دل انسانونه بس باغات و خل پري کولی بس مو خیر حاصل نقصان زل ک خو بهر حالات یو ورځ نبی علی السلام یو صحابی زید بن زمعه رضی الله تعالی عنہ لهګه چت ور شه دي سره خبر او دوی سره خبر او کا چی ایمان روان را وړای ایمان روان نه روان وړای جزیه ټیکس ټیکس با تا شای او یا جنگ تیار شای او کار وک اسی مونگم باری ساریو تاسم لان دن نبندیه و دیک خبرو که یوکارو زید بین زمر زنام چه نو دو دوی مال آمان را کوئی دا پیغمبر از تاز سفیری خبر را سرکون و دی سید چې دی گیر تنیز شو نو دوی بار نوویش دوی که یوکاسو بودیل بین ابی سل اگه شیید که نبی علیہ السلام دا پتاولا گیده چوکر دوی غداری غد اکړا نو بی الله رابل دغه بدل د د سړی د واغشي دا بدللی او ورځ را بار معلوماتو دا پااره پاس س ناستو دا خیالو چې سره سری دی را منډه بهوا د د زییت ما لا ووررو یا قوې ما اچول چې دا زما دور کاتل دی نهور پسې ور منډهلا په شاط نه شو راتلی نو مخې د مسلمانانو باغې وړه نو بهڅغی گرفتار را کو. نو بدی کې نبی علیہ السلام لراوس نو دې کې د یعقوب بن زمر ځلان راغی ورته رسول الله دا زما رور قاتل ماته پرې نو بس هغه اوه دي په طریقه بدل واهش دی نبی علیہ السلام دی په جنگ کې د تایب محاصره کې د هغه زمانه گویا کې ټانک هم استعمال منجنيق او ټانک دائم استعمال کړو د بابا به ورتاوی دا بداسي دا لړګي نو جوړ شوي گاډو یا د بابا ټانک یا بختربن بن گاډي شي اوباسه پایو بګي وې دا سي وې زغلو دناو بګي کا سنل زګيټه پورې لړش نو دی هغه د استعمال استعماله اغه د بابا وې زغلو لورب ګيټه پورې بوت ايو سره یو چلو دکچه پای خوبشی کی نلگی دل دن نبو پکی او سکسان بشا تو دی مقصد دو چې دا تو بابا شي نو د دی پا ذریعہ آئے که صدا سے پوڑای خوی برا و بقی لے با دیوارو خیش اچھی دل نو دیو سردہ کارو کو اچھی او خوی برا نا گٹھ رو نو پا گٹھو دا دو بابا ماتول او دوی میں برا سلامونه اوس باندې او غیره هغه په اور ګرمه کې په دیروغ ورزول چې د اوس که کنه لړګې نو دا شی هم ناکام شي بیا دیو اپش سبن ثوابه کرام به بیا ځف مې ان شو شیطانش ځکه چې الله حکمت او الله فنور کوله نبی له سلام خوبولید یو شپه چې په یو لوخه کې کوچدي کوچ مکان او یاو چر گرائشی پایی که ٹونگوو یاو غواڑه ساره ابو بکر صدیق تووی رزینا چه ابو بکر صدیق دوی دا سه خوب میوڑید ابو بکر صدیقم نبیان سلام پا تابیر پوده ابو بکر صدیقم پایدن ناغا او یا رسول اللہ معلومی گیدن چې اشاره دیتر چه دا تایف نفتہ کی نو دین خدا دا چه دا محاسرمو ختم کوزو نو نبی علیہ السلام بکر صدیق او نبی علیہ السلام یو بلو خیار سړیو د غلطه هغه مشوره مغسته وه چې سچلو هغه ورتبیلو وې د خلکو مثال یو سړیو نوفل بن ماویا دیلی هغه ولا مشوره ورکړه وې دا خلکو مثال دګی دړ دے دګی دړان ئدړ سړی د نن ورځې بیا نروزی نو دی ورځې یا سیمه او کوس ته دغه سیمه او نو دی ورځې نه او کته ته لاړ شئ نقصان هم نشی راځو او دا خوبیم لیډر و نبی اسلام بکر صدیق کوي زورش صحابو ته وایي دغه عمر جنان هغه کله سره وقا کې د یو مشرک سره اوسد او د کنرې روغزه تا اثر مېشې کنه دغه په دې ورا غي چل دی دغه شي نبي عليه السلام <سؤال> خوب لیدل سو خوب دا یسه مطلب دی وای دا خزنه بیا په اعلان پکاردای شو واپس ابوبکر صدیق اعلان وکړ اعلان کوم نو ځوانان صابو وای را سنگل اود نه فتح وکړنم جنگ وکړاسه کو نه کو نبی عليه السلام وتای سید چنه زینو ز بیا ور زبن سباله وتای سید بیا په ورش چې سباله بیا ورلل صواب کرام نو بیا په ډیر مسلمانان او شو لګیل ای بي باران بارانو کو زخمیان شو نو واپس رال چې واپس رال نبی علیہ السلام وتو یې څنګه واپس شو کسه کویا رسول الله دا له بخي ادا فاطمه پرون وی و تاسو یې نبی هو ورزو نبی علیہ السلام یې ځی چې زو خدا دعا و سروای آی بونا تای مون عابدونا لربنا حامید مو واپس کی دن کې او الله ته توبويستن کې او دال عبادت کوون کې او دال حمد وایو کې نو دا غزا نه نبی عليه السلام را واپس چروا واپس کې د صحابه کرامو نبی عليه السلام د رسول الله دبنو سکيب ته خلګي خير یو کار لکه چې مونږ نه ډېر منګري زخميان کړه شهیدان کړه مقابله نبی عليه السلام ته دعا وکړه دا خو مهربانو نوی الله ما هدي ثقيفا واتبهم الله د ثقيف ته هدایتو کې ویراوله نو برحال بیا د ورسو راغلي د حنين جنگ کې لاندې کمشهو پې سلور مسلمانان دا شيطان شو زخمیان پکړي او د خوازنو تقریبا 72 کسان و جری شو ډیر زیات محاصره شو او د تایپه دی محاصره کې دولسه مسلمانان شهیدان شویل او درې مشرکان قتل شیل صحابه ګډېر زخمیان په دغه کې چې نبی الله سلام تن یو کار یو یو اعلان یو اعلان وکړ کې خلې نه کم غلام رووت هم سره مل شو به زابه آزاد دی یو بل بازار ور نو په دغه کې تقریبا 27 غلامان ته روت تخته را نبی الله سلام نبی الله صاحب پده که ابو بکر رضی الله عنه مشهور صحابی ابو باکره. ابو باکره دی ام د که رو ته ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه ده ده ده قلعه نه راکوشه ویده او وجیبه طریقه سره راکوشه ویده ده ده ده د یا ده کوی با انشه کما چرخه لگیده لگه نه او بچه پیرو بازی ده پده راکوشه ویده ده ده سیکنه چاگه چرخه یا آغا ده نارابس اونیو پړه ولاندې ته لنزان په دې راغورځول زکه ولبيانه ويا له سلام كونیا کې فو ابو بکر بکر اصل کې دقه چرخه دي شې دا وي نو دې په چرخه را راغورځولې روان او راوتې الله تعالی نبی له سلام شو پښو د حنينه کم غريمتونې چلان دې کم ملوشي نبی له سلام غصم د سینو تقسیم کړی غيلي ګړو جغراانه علاقه ورتوي اغه پدې نیات باندې کېدې شي دا خرق راشي اسلام روړي داشینه وته واپس ډېر انتهایی زیاتګړې بيځه بچی بچي سرسبین مال دولت دونه پاتشه نبیه له سلام جگرانې تر هغه دلته سروزي حساب جگرانو میقات دغه زمانې نه میقات خلک دې عمره احرام دړیا د طایب خلک چې کړه حج عمره له راځینه جگرانې نه احرام تړي میقات نبی اسلام دلته او سر وځې یو شپه په شپکې لاړو مرله لا. بس یو څو سواب ان سره کړل د شپې راړو د شپې واپش نو ډیررو ساب نهې نو ځکه بعضې سابه ووي نو بیا اسلام چې غرانې عمره نه ده کړی د نو او چا چېلی درې نه وی عمره کړی نو د شپې شپې نبی نهبی اسلام وړه. بیا نبی اسلاملس و بعد اعلانو کو د غنیمت د چ غنیمت راز تقسیم لا سره زو ته انتظار کو دا وانت فوویرانه نه نه ویله صلی الله و سلام دا شوکړه چې خمس چې ورتوي په بنځم یې سره پیغمبري خمس هغه خمس بنځم یې مالفۃ القلوب کې تقسیم مالفۃ القلوب یا نو مسلمان مکی والا یا غیر مسلمان چې کم راغی لکه ډیر زیات مالو سونه مالو تقریباً شپک زرا قیدیان خزی سڑی چه او تقریبا س چوبیس هزار ورکی مخان چوبیس هزار تین هزار چار هزار او سلور زرا اوقیه اوقیه یعنی درخ سپین زن درخمی که نا دا زمانی روپای و اوقیه با دا سوا چه چالیس درخم یو اوقیه لکه لگه زمان چه پچاس روپای نو تی نو چار حزار اوقیه چار حزار لبیا چالیس زر که زر روپای چه سونا درخمش دا درخمو سونا <تصفح> چاندی چاندی نبی علیہ السلام پا دیکھ خمس در دیر طول مال خمس تقریباً اٹھ ازار گڑی بی زیوه او ستقریباً سلور زرا عطس و اوخان آٹ سو سپینزر اوکیه دارن بار سو معشومان او وینز معشومان چکم قید کراغیو در نبی علیہ السلام ورک او دیر زیاد زیاده ورک لکه ابو سفیان رضی نو مسلم چونګی نوم مسلمانو سردارمو سلوخانې دلورل نو چې کله سلو دا سلوخان خان کړل نو دغه ته یا رسول الله ابن یزید زمغه یزید ویل مارته یزید د ذویم نه یو یزید د معاویہ رضی الله عنه زوی یو یزید د معاویہ رضی الله عنه وروړ دی نو نبی علیہ السلام سره غلورل نو بیا ابنی معاویہ معاویہ لاس مارګل سره چې دا ټول ډېره نو نبی یا وی انک لکریم نبی علی السلام دے تدریزت من سړے فدا کا ابي و امي دما مور پلار د سانه قربان جنگ درا سره وک نو جنگ نم سم جنگ وک او چسوله درا سره وک نو سم اسوله درا سره وک نو چه احسان ک ور ک بیا سړی سم ور ک هر کار دے دا کمال دی داغران صفان بن امیہ میاقه سرده او خود کے سردار او بدر کے مردار کده او صحابه او ده زوی او صفوان ده وقتا پوریل ایمانی پوره زده تنون انو ته دلی سلوخان ورکده ده غرنگ حکیم ابن حزام ده نو مسلم او دلی سلوخان ورکده ده رنگ خویه طب بن عبدالعزا پکه او غزا بل دا سے نو ډیر کسانو چاگیله داسه سلسلو خان چالا کم چالا زیاد دیو را ورگ پده که نور داسه سرداران دی مختلف اگلی غینه ابن حسن دیو اقرائبن حابس دی دا دا مختلف و قبائل سرداران دیو سلسلو خان ورگ پده که دا تقسیم کو دا غنیمت لانو دا دا خمس و مجاہدینو که روستو تقسیم دا خمس ورگو پده که یو باندی چی را بی او قتل چې پیغمبر خلاګار تقسیم کړي نبی علی السلام ته معلوم بکرا کا نو نبی علی السلام ماته اشاره دا دا او داسې یو کندنانه د غړی بېزه بوزا ا초 کتل ډیر لوي رامده نو وته وی یا محمد اتستهذیونی ما پورې خنداګه اخوي چرته ګډ نیم برایک نبی علی السلام ته نا خاندان کوم دا ټول ستا شو بوزا سخی سړی دغه پیغمبر نو غټ رمیدګډ بېزو ورک رجکل ادار کړندې لاند غډي به زه روانې کړې خپل علاقې توره کمشه خاندان او قومه ابادي وال توره خلکو ته یا قوم اصلم پاینه محبتن یوتی عتان لا یخل فقا اسلام روړې دا محمد دا اسې سړې دے صلی الله علیه وسلم چې دې سړیل تور سوار کئ چې خپل فقر او فقا نه یریږي چې ما سربارس ختمجو غره خلکو رمه رمه ورکئ و رمی رمی پدغم و قماند خلق و لاورک بیداغین صحابو کی غنیمت تقسیم نو زید بین ثابت رزیلان و دیور شا غنیمت محاضر که سچه پاته ره او صحابو توی مجاہدین و تراش یو یو مجاہد لا زکا بار هزار کسانو کن یو یو مجاہد لی سنور سنورو خان سلوی سلوی گڑی بیزی او دغس سرسپین او چاسر چه اصو چاڅر چې اوس څه کومه مساله ده حديث کې راځي د شړې خپلې شی او که اسهم ځان سره بوټي جهاد کې نو بیا د اسهم یو ويشي ناغله بیا ډابلې سا په دې طریقه مال تقسیم د دوران کې د نبی عليه السلام یو رضای خور وا شیما شیما بنت حارث سعدیہ حلیمہ سعدیہ دا نور ده نبی عليه السلام لپه ورکړي نبی سلام السلام حاجی مالکی د عربو طریقه داوه چې بچی به دا پرورش بار داسې باندې او تلیګ ابو حویصی چې به یزدکی خپل اقدار روایت یزدکی نو د حلیمه سعدیه زانسربو ته لونه داږي لور د شیمه نوم ده هغه شیمه دغه وخت کړه خبر شو چې محمد راغله صلی الله علیه و آخره کله غنیمت ورکې نو دام ده دی بنو د دې او د خوشه قبایل خزر نبی علی السلام دغه علاقه کې ماشوماله تیر کړ نا چرایلا سوو سره ميلو شو بډای خزران مشرا او ته نه اخت نبی کو دساسره پیغمبر خورې سموي زمون پیغمبر خور کم زینه را ده او یا کیو نه رورو نه پوروا اورته وینه نبی علی السلام له بول نبی علی السلام له چ بوله او ته زستا خورې زخور مه رزای ایو تیم ما علامتو زاله نخذی صلاح چیزا ما خوره ایو تاو خاندر و تیوی عزتن عزت تنیحا فی زخری تماشونوه و, و, و مالون بوله یو رزمی پا و و نو پملا دیرا لچک لگوله و اچک مه نخذ داره نوی علیہ السلامو خاندر صادر راوا وسوته خور کو پاږي کې وروه څاબોلر نه قتل چې دا سو خزر چې دا پیغمبر ورو تخپل صادر قوري او و وسره کې نازري زاي خورې و نو معلومات په څاબોوي د خور درې زاي دا ورو النبي السلام وي کما سره مدینه ته زاي زمما بس ما سره بو سي او ډېر سبد لا درکم አልتبره سره او ک پاتې کېږي همم دیوته نه زه بوډه ما زم ما بالبشت خپل کلی وطن ن싱 غلا نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم سید اجل د پات کې نبی نو والا س اکرام وک غډی به یې س شینه رخصت ایک نو د نبی له سلام دا خورم په دا موقع رضای خوروا راغله و دینه پس دا حوازل او وفت راغی را را را. اچانه چمال او غنیمت لاس تکړو اگران یو چود کسان و وفد جوڑو کن نبی علیه السلام لرالل وردوی بس اسلام رو دوست دا پلاس بید کن خدا دا زمون دا ما شمان خزی بچی و مال دولت مون واپس نبی علیه السلام اما خو لس روز استاسو انتظارو رانالل نماز مال تقسیم کرده و زمان اختیار بکنیشت خود دوم رده کم ایسا چه زمان دا او دا عبد المطلب دا اولاد دا یعنی زما کم قریبی یعنی ترو نظامن ترونی د دې د امالو زب خپل درکم د اختیار مه اختیار وکړي دوی دونه دولت زره مجاهدینو کې تقسیم شو هغه داسه اختیار دکه غنیمت شکل تقسیم شو ور کړ شي بیا پلاغه مجاهد ملکیت راشي نو زاوی معنی خو ز بهر هل بیا هم د سبو کم چې زب دې سره خبرو خو ما ته یو خبرو واحب الحديث الي اصدق زما رشتین خبر یواخی یوا خبر ام مال غواړای که خذ بچی واړ ی اوراتو او, او ی دا خذ بچی مال دولت باندې سکو غیرت من کړی کی خذ بچی امون داواړی شی نبی الله علیه وسلم ای زسای زبا خبر اكو صحابه سره خبره صحابه ته وی دا سلام چداستا سودا ورونه راغلی د اسلام روړې دی دی کو دیار سغواړي پدا شی کوو چې زما معلومات تاسو شوشو او دا خدا بچی با تواپس که اسلام رو صحابه کرامو اوی سیده بس او اعلان اخپلو که چه زماو دا عبد د دا اولاد چه سونه ایده خوال زور کن ورکن ترغیب دا پاره دو پده که صحابه کرام محاجر پاسی دوی مکالنا فولی رسول الله منگزر چی سدی دم پیغمبر دوالک نزوا پس که وی آن سوا رو دا سیوی پده که اکم چه نو مسلمو کنه نایک بعضی پاسی ماکان لیونه بني تمیم فلیصلکم اقربنه حابس ہوئے۔ بل پاسی اوینا نا زه خپل نو ور کوم نبی علی السلام خزه ک تاسو نو ور کوي کم کسان نذبه سردا وعدکم چې دا واستماله راکې دي خلکو لږ غلامان خزی بیچ بچی بی بی واپس او غلامان شيو نواینده کې چې کلم جهادو شو مال غنیمت لاس کې راي د دینوله خور کم نو پدې کې وینه ابن حسین وی چې در به کوه پسو سمرا برابر بدلا کرا کې نبی علی السلام او ته لكل فریضه ستو فرایز یو پشپک بدله در کو وی خزا وعد نو خزی تمام هغه وتا بسکل کړل په دې سره دی ایمان روان ثابت لگدو وی چې تاسو مشرانو دا خبرو کړه خدا هر فرد رضا پکارد او سار سړي تخپل ملکیت نو تاسو کې پاسه خپل خپل مشرق خپل خپل سردار دی خپل خپل قبيله او خاندان والا سر خبرو کې دا هر یو ندي راي والی د ما ته سبب وایي په ځې خبرو کړي نو ټول ثواب فردن فردن اجازه تور کنو ايو ته واپس بلیک ویروستو انصار یو گیله کړي و انصار یو گیله کړي و صاد رضی الله اوراغه سات باندې عبادت نبی رسول الله د انصار گیلمند سوي آغا آغا و ی غنیمت ک خوړاله سره کړه چې دا یو سړی کومایساوي ورلیک نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم اغه خمس تقسیمونه اغه سلوخان چې ورکوړو اکی مولرانه کړه مو فډیر حقدار ی زکا چې مو حالاله چې اوسم مونږه جهادونو کې سیغهشته وي او زمونږ لا اوسم د دا دای دا خلکو د دا ویرونه د ویرونه لا سری او قطر دی به یې له کټول چې هادو نوم وګړل جنبی عليه السلام په پوهه چې دا ما په دین دي ور چې دا زما قوم نه مکی واره می خاندان ده خدامه په دې حکمت ور کړی چې دا نو مسلم نو کی دي شي د یثرموت شو ان شوې اسلام ته ګور راشي اوسړي مطمئن شي اوبې د انصار سره خبرې کړي چې انصار وګور تاسو ګمراوه الله دار لا پما هدایت درک دشمنان وې رونه رونه غریب وی از ما الله مالدار کرده دوی وی آوی یا رسول اللہ بلکل ستوس دا الله په اون بان احسان او بین خوشحال کرده ورده وی سم خیال لی خو دا دی نوجوانان و علکانو خبر کرده نو بیا غا سرداران و انسوارو یا رسول اللہ دا مون ندی ویلی دا مون که دی کشران و علکانو دا خبرې کلی دی نا پوی اصر کلی دی خیر ما پیو ربیه السلام ورتوے الا طرزون یا معاشران انصار عجیب خبره ورتو او اے انصارو نو خوشاله کی ا الناس بالشاي والبعير چې خلک ځان سره غړي بي زیکور د بوزي وترجو نبی رسول الله لار علیکم او تاسو د الله پیغمبر ځان سره کوړه دا بوزیدا من دکه دغه وخت پهوره خیال داو چې دا کی دې شمه کفته شو د پیغمبر په جوړه مکه کې پاتې کی نو انصار ته ونه بس او ځل غیرت مو کنه یو ځل سیستم فتحه مکه خو بیا وتا مستقل نارازو زو مدینه کې دغه مدینه خلکو په ما غیرت کړه نو انصار ته وی یا چه خلک به ګډي بيزي ګوزي او تاسو به رسول الله بوځي انصار خوشاله شه یا رسول الله بالکل زمونږ په خاطر او دموې نبی رسول الله لولا الهجره لکه پونټو پونټو ابراهیم نن الانصار کدا حجرت دا فضیلت نه وای کنه د مهاجر کېدو نو ما بزان انصارو کې شمیراله ما بزات دا انصار نه وای حجرت هجرت له مقام نو په دې دوی خوشاله کړو ته سري ولاو نو مبارحال د طریقې سره دادا حنید دارنګ دعوتا سعوده دا تایف واقعیت په دې نه باز شي شي ان شاء الله په خپل فورې low